Godmorgen og velkommen til Vester morgennyheder. Det er onsdag den 19. april, og her til morgen starter vi med en nyhed om Jyske Bank, der ikke anbefaler at købe nogle nordiske aktier. Vi skal også høre om et skuffende regnskab fra Netflix, der fik aktion i streamingiganten til at bakke i eftermarkedet, om Sydbank, der mener, at danske aktier står en stigninger. Til sidst runder vi af med at høre om en positiv overraskelse i boligsalget. Jyske Bank anbefaler ikke at købe nogen nordisk aktier. Det fremgår af et notat for bankens analytikere. Vi vurderer, at aktien er færre prissat på nuværende niveauer, hvor upside i aktien drives af en forestillelse af det underliggende forretningsmomentum samt et positivt nyhedsflow fra studieresultater. Alene den seneste måned er nordisk aktien stiget omkring 20 procent og har slået flere kursrekorder. I sidste uge kom medicinalgiganten med en vild opjustering, men heller ikke det for Jyske Banks analytikere til at ændre holdning. De skriver. Selvom vi er imponeret over størrelsen af opjusteringen, så ændrer den ikke vores syn på investeringskassen i Novo. Vi anbefaler investorerne ikke at supplere yderligere op i aktien, men at holde fast og udnytte det positive momentum. Streaminggiganten Netflix skuffer med seneste regnskab. Abonnementsudviklingen i første kvartal og prognosen for omsætning og indtjening i andet kvartal skuffer analytikerne, skriver MarketWire. I det seneste kvartal voksede antallet af betalende kunder med 1.750.000 abonnenter. Analytikerne havde dog ventet en fremgang på 2.410.000. Regnskabet blev offentliggjort efter den amerikanske børs havde lukket for tirsdagshandlen, og de friske tal fik investorerne til at sende aktien ned med 4% i eftermarkedet. Streamingtjenesten har i alt 232 millioner betalende abonnenter. Investorerne vil købe op i danske aktier. Sådan lyder forventningen fra Sydbanks aktieanalysechef Jakob Pedersen, der et nyt analysenotat har zoomet ind på de danske selskaber og økonomien i 2023. Han skriver blandt andet: I et miljø, hvor der helt givet vil komme flere indtjeningskuffelser end normalt på global plan, kan række stærke regnskaber herhjemme igen minde investorerne om de danske selskaber styrke. Til gavn for kursudviklingen. Der er altså med andre ord grund til at tro, at danske aktier står for nye stigninger i 2023 og også opjusteringer, lyder det fra aktieanalysechefen, der understreger, at det er særligt er de defensive selskaber med solide forretninger, der står til at få medvind. Handelsaktiviteten på boligmarkedet er igen på vej op. Det viser nye tal fra BoligSiden.dk, der er landet her til morgen. Der blev i alt solgt 6.364 ejerboliger i marts. Det er 25 procent flere end i februar. Februar er dog en kort og kold måned, og derfor er det helt normalt, at boligsalget stiger i marts. Men selv hvis man en tallene, ændrer det ikke på konklusionen. Nemlig, at boligsalget igen er i fremgang. Fremgangen er meget tydelig, og det er en positiv overraskelse, lyder det fra Lise Nytof-Bagmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit. Hun siger, Det er en dejlig nyhed, at boligsalget steg i marts, da det understreger købernes store interesse for at bo i ejerbolig. Marts var nemlig kendetegnet ved bankkræk i Silicon Valley Bank og en stor tumult i blandt andet kreditsvis, som skabte stor usikkerhed på rentemarkedet. På trods af stigningen i handelsaktiviteten i marts, så er der så altså langt til niveauet i marts sidste år. Her er der nemlig tale om et tydeligt fald i handelsaktiviteten på 15 Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, hvor du lytter til podcasts, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden.